Sura fil imeteremka Maka Mwenyezi Mungu anampa habari mtume wake sallallahu alaihi wa sallam kisa cha watu wa tembo yani ndovu waliokusudia kuivunja nyumba ya Mwenyezi Mungu ya Al-Kaaba na anakionyesha kisa hichi kuwa ni dalili ya uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu na kujilipizia kwake juu ya hao wanaovunja vitu vyake vitakatifu. Mwenyezi Mungu hakika aliwasalitishia majeshi alioangoa ya mizizi yao na wasibakie kitu ila kama nazi iliyoliwa na mwezi Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi mwenye wa rehma, Mwenye kurehemu Alam tara kaifa faala rabbuka bi Kwani hukuona jinsi mola wako mlezi alivyowatenda wale wenye tembo? Alam yaj'al kaydahum fi Kwani hakujalia vitimbi vyao kuharibika? Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Na kawapelekea ndege makundi kwa makundi. Tarmihim min sijil kiwatupia mawe ya udongo wa motoni faj'aluhum ka'asfim ma'kul akawafanya kama majani yaliyoliwa